Трите картини Беседов от учителя държа на предобщи окултен клас на 6 януари 1937 година. Отче наш Духът Божий В Евангелието на Йоан е казано Начало бе Словото това е философската страна на въпроса. Всяко начало почва с Божественото. Божественото е начало на всичко. И след това ние идем до онова, което е станало чрез Словото. Идем до човека, до създаването на човека. Вие не можете да знаете смисъла на вашия живот, ако не знаете, е това начало. Едно просто изяснение. Всяко семе посято в земята, без слънчева светлина и топлина, не може да се прояви. Искам да кажа тук най-просто истината. Служа си с едно сравнение. Семенцето и слънчевите лъчи. У вас има едно желание да знаете. Но в какво сети знанието? Да знаеш, значи да направиш нещо. Какво можеш да направиш? Едно добро можеш да направиш. Какво е доброто? Какво може да направи една круша? Крушата ще роди круши. Сега разликата е, че човек спада към съвсем друг свят човек спада към мисловния свят. Човек не е едно същество от животинския свят. Със своето тяло той се намира между животните, но със своята мисъл той е един свят, който е недостъпен за животните. Някой път вие се поставите в положението на животните и казвате Аз живея! Ти не можеш да живееш ако не познаваш това начало, някой може да каже, аз вярвам. Но вярата е вече един вътрешен подтик. Ако кажеш, че имаш вяра и нямаш подтик, тогава ти не си разбрал смисъла. Щом дойде вярата, тогава с тебе има един велик подтик и ти не можеш да стоиш на едно място, не можеш да бъдеш мъртъв. Умрелият човек съзнава, а хората казват, че е умрял. И той обикаля, обикаля и не може да се прояви. Казват, че е отишъл при Господа. Могат да дадат хиляди тълкования, но този човек, ако има вяра... Може да оживее. Ако в дадения случай се намирате в една мъчнотия, вие лесно можете да излезете, но само като вярвате, като имате вяра. Щом можеш да излезеш из мъчнотията, ти имаш вяра. Щом не можеш да излезеш из нея, ти нямаш вяра. Когато умрелят, го носят в ковчега и пред него свещениците му държат надгробни речни. Никъде не е отишъл той. Че това е много материалистическо скващане, че отива при Бога. Ти като отидеш в църквата, ставаш ли на Боже. Църквата е едно състояние вътрешно. Отвън има нещо на земята. Хората са направили едно здание на земята, което са нарекли църква. И казват, човек трябва да ходи на църква. Сега другото сравнение е следното. Да допуснем, че тук е един университет. Като ходиш в университета и не слушаш професорите, какво научаваш? Можеш да посещаваш първия факултет, втория, третия, но не слушаш и казваш Аз съм ходил в университета. Ти казваш Аз съм слушал учителя. И привеждаш един пример. Но в моите беседи всеки един пример е един метод за работа. А пък вие ще ги приведете, ще се посмеете малко и... Може би е смешно. Представете си, че приведа следния пример. Един момък се запознал с една високо образована мума. Не е важно къде е в Англия, Франция и прочие. Мога да ви кажа къде, но само примера ще приведа сега. Той много мисли, усторожно, предпазливо я изпитва. Изпитва я, дали ще може да живее с нея. Той я обича, но не се решава да й каже, че я обича. Страх го е. Па и на нея е неловко да му каже, прояви се де. Той не се проявява. Най-после тя употребява една китрина. Направя си един друг момък от восък. Много хубав, красив, самостачки. Донасят го в къщи, тя го тура на стол пред прозореца, край който минава нейният възлюбен. И тя говори с него, тя го турия така, като че приказва с него. И он мама каза, Моля, не давай никакво обещание, аз реших вече тая работа. Кой реши въпроса, кажете ми? Беше ли така? Имаше ли тя някакъв друг кандидат? Възсъчният кандидат на Каронзи Момък да се реши да каже, че ще живеят заедно. Сега това положение право ли е? Преведете сега тая възсъчна фигура. Това е сега един метод за работа. На какво ще уподобите в живота този възсъчен Момък? Ще ви дам друго обяснение. Представете си, че тая мума е плета малко жълта, не е толкова кубава. Той не се решава, но представете си, че един ден на тая възмътна картина се падна 2 милиона. И тя, възъчната картина, стане малко по-угледна. И има защо тогас за да живееш с нея. 2 милиона има тя. Добре. Но тук животът ти има материална основа. Хубаво е до някъде. Но представете си, че ти е два милиона, ти ги вземат и като мума останеш без босъчния човек. Оная мума е скрива. тя казала на си момък. Ако ти беше закъснял с един ден, аз с моя восъчен щях да замина на разходка някъде. Има ли тук някаква реалност? Кажете ми. Някой път вие искате да повярвате дали има друг свят или не. Че какъв свят искате вие? Вие нали живеете в един човешки свят? Какъв друг свят търсите, освен човешкия? Едно просто обяснение. Фактът е следният. Ти няма какво да търсиш друг свят, но трябва да разбереш света, в който ти живееш. Ти си вече този свят и в този свят едновременно. Но ти си в корените на едно растение. Едно същество може да живее в два свята. Растението живее в два свята. Корените живеят в единия свят, а пъклоните в другия свят. Корените живеят в по-гъстата материя, а клонищата в по Да отидем в онзи свят разбираме е да отидем с соковете от корените нагоре. У растенията изобщо плодовете се образуват над земята. Но у някои растения плодовете могат да се образуват и в земята. За растенията, онзи свят е светът, в който се образуват плодовете. Вие искате да познаете онзи свят. Онзи свят е мястото, в което хората се разбират. Онзи свят е мястото, дето със всеки го можеш да се разбереш и дето всеки може да те обича. Тук не е така. В този свят, с всеки го можеш да се разбереш и ти можеш да влезеш в Неговото положение. А пък в този свят не можеш да влезеш в положението му. Мъртвия човек не може да влезе в положението ти, а пък живият може. Живият може да погребе мъртвия, а пък мъртвият не може да гледа живия. Един извод. Щом ти не можеш да вършиш една работа, ти си мъртъв. Ти казваш, аз вярвам. Мен ми е безразлично в какво вярваш. Но и този умрелият вярва и той не е в състояние да стане и да каже, че живее. И ако вас най-малките мъчноти ви спъват, тога с какво? Аз ви гледам, че за нищо и никаква мъчмотия вие плачете. Нямам нищо против плача, но аз разбирам живота. Животът започва с нереалното. Господ каза в рая на хората: Драми и комедии ще играете, но трагедии не. Не се позволява да играете трагедия в рая но като дойде онзия деп, той каза «Не, аз имам една нова трагедия, нещо хубаво. Вие, Садам, ще вземете първите роли и ще играете. Те са отлични роли. И вие, като играете тия роли, ще станете като Бога. Ева каза «Така ли? Нали ни каза Господ да играем само драми и комедии, а по трагедии по никой начин?» Ако вие играете една трагедия, кой е виноват, Господ ти каза, да не играеш трагедии, но само драми да играеш. Ти казваш, че представете си, аз много страдам. Смешно е, че страдаш. Ти на сцената представляваш, че някой умира. Умираш десет пъти и пак оживяваш. Цар си? За колко време си цар? За 4-5 часа. На сцената ти си цар, съдия, учен, адвокат, прокурор, поет. Това реално ли е? Сега вие сте слушатели. Ние не играем роли тук, но аз обяснявам. Всеки един от вас е нещастен, понеже не може да си играете ролите. Да кажем, че вие пишете любовно письмо някого. Откакто ви видях за първи път? Реално ли е, че си е видял за първи път? Нищо не си видял. Това е писано в драмата. Ти казваш, трепнало ми е сърцето. Никакво сърце не ти е трепнало. Тя е оженена и на сцената тя се жени за някого. Във всяко представление ние се женим за някого. Питам. А реално ли е това? Това е естествено, понеже не е реално. Ако беше реално, щеше да бъде друго. Не е реално това положение. Та сега вие играете роли като актьори. Вие казвате. Аз съм голям грешник. Така е писано в книгата. Вие знаете ли кой е происхода на греха? Не го знаете. Вие разбирате за греха толкова, колкото един стар изповедник в Варненско. Мен не го разправяше това един свещеник дошъл от Света гора. Той никога не бил пил. Това било по велик ден. Млади моми отивали да си изповядат тогава. Той бил стар на 80 години. Той се напил. Идват момите да си изповядат. И той носи една голяма пила и казва... Ще ви изтрия всичките грехове. Виното влязло в него и днесло едно ново разбиране. Той искал да им каже, Вие сте млади моми, нямате никакви грехове, елате да изтрия вашите заблуждения. Идете да живеете в света, както Господ е дал. Добре е разбирал старецът. Не можете ли и вие да си изтриете с вашите пили? Целта ми е следната. Вие имате едно разбиране. Да дойдете до реалния живот. Има неща, които не са реални. Вие сте длъжни да играете тая роля. Вие мислите, че сте някой свят човек. Мислиш, че си учен човек. Ти си учил 4 години в началното училище, 3 години в прогимназията, 5 години в гимназията и 4 години в университета и след това 2 години специализация. И най-сет не си забиете един гвозде и главата, че сте учени хора. Не мисли, че си учен човек? Учен човек си, а пък утре дойде една хрема, хване тебе учения човек и не можеш да си излекуваш. Гледам сега и папата, който минава за заместник на Христа. Идват лекарите, тия невежите, които той би я поресал, Читат му лекции, какви лекарства и как да ги взема. Че какъв папа е той? Никакъв папа не е той. Като дойде една болест, тя идва да ви покаже вашето невежество. Търсиш един лекар, казваш той е грешен, но ти търсиш помощта на един грешник. На този лекар ще му проповядваш, че трябва да се спаси, че не е праведен, а пък ти го викаш да ти помага. Ти си от спасените, той не е от спасените, а пък ти го викаш да ти помага. Каква е тая работа? Тъй е писан в драмите. И после друг един факт. Аз се занимавам с нови работи сега. Някой казва Не разбирам тая работа, божествената работа не я разбирам. За да разбереш божествената работа, ти ще вземеш земята в нейното движение. Тя се обръща около слънцето. Това е един божествен подпик, началото на нещата. Но кои са причините? Учените хора обясняват кои са причините за въртенето на Земята около Слънцето. Всички по-малки тела се въртят около по-големите. И второто положение е, че Земята се върти около уста си. Кой е дал този потик да се върти Земята около своята ост? Това е ращането на човек. Като каже човек, аз съм. Той се върти около себе си. Минават се дни и нощи и стават промени. Ако не ставаха тия промени, ако не се въртеше земята около себе си и около слънцето, то ще да бъде съвсем изгубена работа. Ако земята тръгне да хойта из пространството, какво ще стане с нас? Драма ли ще бъде или трагедия? Трагедия ще бъде. Та казвам за вашето верою. Ще знаете, че трябва да имате едно отношение към Слънцето. Слънцето трябва да бъде една книга, която да четете. Не е божество, на което да се покланяте. Слънцето съдържа една голяма книга, която трябва да четете. После трябва да изучавате Земята. Земята, като се върти, тя определя нашите отношения, личността на човека. Земята определя личността на човека, а пък Слънцето определя нашето отношение към Бога. Земята също е една книга, която трябва да четете. Искате да бягате от земята? Къде ще отидете? Кажете ми. Намирате, че земният живот не струва, че бил грешен? Не, то е съвсем друго понятие. Земята трябва да се изучава, слънцето също трябва да се изучава. Там ще намерите тия основни закони. Не, че ги нямате, но постоянно нови неща се внасят. Ще дойде някой да проповядва, че онзи свят бил такъв, че ангелите били такива и такива и прочие. Всичко, каквото описват тия поети, участие е вярно, но то не е точно така. Божествения свят не може да се опише. Аз някой път описвам божествения свят, но то не е точно така. Казвам си. Тия хора ще попаднат в заблуждение. Аз ви говоря за любовта, за целувките. Вие мислите за целувката това, което не е целувка. Целувката е нещо, което може да те обгърне, да проникне в тебе. Както слънцето целува. Като те обгърне една мисъл, като те обгърне едно чувство и проникне в тебе. Това е целувка. Външното не е целувка. Някой ще дойде да ви бацне по устата. Това не е целувка. Тъй може да се дава известна идея. Представете си, че аз мога да играя ролята на някой художник. Ето ще нарисувам профил и вас. Може да ме критикувате. Излезте нарисувайте вие. Трябва съразмерност. Нямаме типове още. Вие още не сте идеалния тип. Аз поне не съм го срещал още този идеалния тип. Някой път носа е по-дълъг или по-къс отколкото трябва. Някъде е глъбнат повече. Някой път окото не е направено както трябва. И следователно вашите възприятия не са толкова правилни. Всеки един орган е един способ за възприемане и работа. Едно хубаво ухо или око, то е отличен орган. Първата фигура, която нарисувах, е профил. Втората е анфас. Във втората фигура, как и къде ще турите веждите? Какъв човек искате Вие? Какъв човек искате Вие? Могат да му се турят дебели вежди, тънки вежди, прави, криви. Ако ги направя така или иначе, ще изменя характера на човека. В тая картина е вложена известна идея. Сега положението е следното. Вие се обесърчавате. Казвате, толкова с години съм работил и нищо не съм придобил. Тогава вие сте за лотарийните билети. Билетът ви не е излязъл. Има един българин някъде в странство, който 25 години взема все билет от лотарията, все за да му се оправят работите. И казва, и до сега не ми се падна. Едва ще му се паднат 100 лева, а пък той има идеята. 25 години все чака да му се падне 1 милион, да да се върне в България. И все не му се пада. И там си има закони. Когато вземаш лотариен билет, ти трябва да бъдеш голям математик. Някой път мога да взема билет, но няма да взема, защото за мен няма условия там. Ако има условия, ще взема. И всеки един от вас може да знае дали ще спечели или не. Някой път ви казвам. Не си хабете парите за билети. Казвате. Не, не, ще взема. Когато ще спечелиш, ти имаш един импулс поттик, не си раздвоем себе си. Тогава можеш да спечелиш. Но те са изключителни условия. В Англия има един астролог, който си има метод за изчисление. Той взема билет от 4 тегления на лотарията. Той взема 4 билета и като изчисли по тях, той ще каже какъв номер трябва да вземеш, за да спечелиш. Но трябва да му дадеш 4 билета, които са теглени и на петия ще имаш една печалба, ако вземеш посоченият от него номер. Има един закон. Нищо не е случайно. Но ти казваш. Ех, аз да зная това. Скоро една сестра взела билет от лотарията и не и вървяло и тя взела един билет за мен, да но да и тръгне. Тя ми носи билет. Аз като погледнах, казахи, напрасно си си дала парите. Най-първо нямам нужда от лотария, нищо повече. Аз имам повече знания. Ако е за пари, имам откъде да извадя пари, но аз пари не искам. Задача за мен не са парите. Радвам се, че други са банкери, че имат по 100 милиона. Нито пък мога да уча другите хора. И вие знаете. Вие сте много учени. Като дойде някой при мен, ушме ме изпитва. Под ме гледа. мериме ме. Уш смирен. Аз го знам. Казвам. Приятелю, трябва да бъдеш искрен, да не играем. Какво искаш да играеш? Комедия, драма или трагедия? Аз трагедия не играя. Драма играя. Защото като играя трагедия, трябва да излезе и из стаята навън. Вие ще кажете, че това е на Божния живот. При Бога да отиде да човек. Че как се отива при Бога? Трябва да имаме едно право и чисто сърце, един светъл ум и да не пристъпваме Божия закон. Че ако играе една роля, ще играя свясно. Хубаво. Вие казвате, че някой не ви обича. Откъде знаете, че не ви обича? Можете ли да ме убедите, че една лисица не обича кукошките? Дайте една кокошка, тя ще я изяде, обича я тя. Аз ви давам една хубава ябълка. Вие я изяждате. Ябълката ви обича. И вие също я обичате. Това, което можете да изядете, вие го обичате. А пък това, което не можете да изядете, вие не го обичате. Няма обич там. Тогас, как ще кажете за Ако ние неща, които Бог е създал от света, с който сме заобиколени, там ще учите Божията любов. Любовта ще научите от себе си. Тя е двояка външна и вътрешна любов. Вътрешната, когато имате в вас един подтик. Това е тя. Наскоро дойде при мен една сестра и аз си чето у 10 канона. И като и чето от 10 канона, тя излезе вън като мокра кокошка и казва То, моята работа е свършена. От мене нищо няма да стане. Не се само не мисли, че можеш да играеш една роля, както трябва сега. Веднъж може да си играл втори, трети, десети път. Нищо не значи това. Че ако аз изнеса тая картина на изложба, какъв медал ще ми дадат? Ще кажете. Учителят го нарисува. Не е въпрос дали я е нарисувал учителят. Едно дете може да нарисува много по-добре, няколко пъти по-добре, отколкото някой друг. Учителят показва втората картина. На този човек му трябва голяма реформа. Той е материалист. Обича да яде и да пие. Трябва му ядене, пиене, трябва му да има от всичко. Тая глава отгоре трябва да се моделира. Страните му, бредата му трябва да се моделират. Сега въпросът е Как ще се моделират? То е изкуство. Вие не сте се оглеждали. Как работи човек? Моделира се. Гледам, някой от вас съвсем сте загазили в художеството, във вашата скулптура. Например, Вземете този дядо Благо, който е турил тая скулптура, тия бръзди по челото си. Защо са дошли тия бръзди? Това показва много практично. Той си има една философия много определена. Той казва: а Аз предпочитам една кокошка в курника, отколкото 10 в гората. Но той не трябва да се спре там. Трябва да се изменят тия черти. В какво направление трябва да се изменят линиите? Всяка една линия, която се явява, тя има един подтик в живота на човека, в неговия ум. Тия линии не са произволни. Линиите, които се образуват по лицето, по ръцете и прочие, те не са произволни. По лицето ще разбереш дали твоите мисли са хармонични или не. Ще имаш едно огледало. Всеки ден ще се оглеждаш и ще видиш къде ти е погрешката. Например, виждаш, че веждите на младите са нагоре, а на старите са надолу. Остарели сте вие. Това е вече песимистично направление. Ако ти туриш една песимистична линия на лицето си, ти не можеш да се освободиш от нея. Всяка една песимистична линия прилича на един горчив хаб, който си взел. Искаш да ти е приятно. Не създавайте никакви отрицателни черти в себе си. Например, разгневиш се, вземеш една особена поза. Днес вземеш особена поза, утре е друга особена поза и най-после ще остарееш. Или обичаш да се подиграваш. Направиш една гримаса на този, на онзи и най-сетне ще ти се изкриви устата. Никой път не прави такива гримаси. Иначе ще остане тая черта. Ако се повтаря мрачната мисъл, най-сетне ще добиеш едно песимистично настроение. Едно дете е в училището заеквало едно друго се е подигравало с него и след 5-6 месеца и то почнало да заеква. Като се подиграва на другите, взема същите навици на онова дете, което заеквал. Не подражавайте на недостатъците на хората. Дойде някой при мен да ми разправя какво лошо казал он си. Казва му, не ми разправя и това, нямам нужда от това. Като разправяш това онова, ти се усъгътяваш. Не дръж човешките недостатъци в своя ум, дръжки на страна. Дръжте онова божественото в своето съзнание. Една храна, която се е развалила, дръжче я навън и схвърлете я. Всеки ден прясна храна. Днес какви мисли трябва да имате? Какво носи и новата година? новата година, ако сте здрави, много добри работи ще носи. Ако си умен, много добри работи ще носи. Но ако си глупав, тога с една видна роля в театъра няма да имаш. Представете си, че играете една много незавидна роля. Представете си, че играете ролята на един престъпник. Един актьор е честен и ще се учи сега как да краде, как да лъже. Той е хубаво за предмет на учение, но според мене не трябва да се турят добри хора да играят тая роля, а някой, който знае да краде. Последният ще каже «Тък му тая роля ми допадва на сърцето». Така съм. Като се върти земята, тази година Земята обикаля около Слънцето по особен начин, понеже ние минаваме в една нова област на пространството. И ако Вие сте хармонично разположени, то Божието благословение от невиле лица ще дойде върху Вас. Не, че ще станете богати, но във Вас ще станат някои хубави възпоменания от тая 1937 година. Цифрата 7 на какво прилича? Това е българската гега. Всички тия стари овчари имат такава седморг. Някоя овца като не върви в правия път, той ще я хване за краката. Седемте ще го вземеш като гега и като намериш някой свой недостатък, ще го отстраниш. А пък цифрата 3 какво означава? Трите имат няколко тълкования. То показва едно семе, което е сято в земята, разпукнало се и пониква. Но същевременно то може да се сравни с човешката уста. Постоянно трябва да му давате да яде. Трябва да знаеш да ядеш. Трите не признава никакъв тост. Единицата пости и колкото си иска, а пък трите обича винцето, обича печените кокошки, хубавите торти или и друго че казано. Ще бъдете един овчар, който се ползва от млякото на своите овце, т.е. ще се ползвате от условията, при които живеете. Разумно ще се ползвате да извършите добре волята Божия и да ви е радостно на душата. Защо трябва да ви утеши някой отвътре? Ако не ви се усмихне слънцето, трябва да ви се усмихне някой отвътре. Вие търсите някой да ви се усмихне. Но трябва да знаете, че някои хора са в Северния полюс. Има хора, които живеят на екватора, други в умерения пояс, а други в студения пояс. Трябва да знаете кой човек къде живее. Ако се спрем да изследваме, ще видим. Тълкувам сега. Ако при най-лошите условия можете да живеете, вие сте учен човек. Ако пък при най-добрите условия не можете да живеете, тогава не сте от много учените. Така съм сега. Всеки един от вас е недоволен от живота си, нали така? Защо сте недоволни? То е едно криво положение. Вие сте недоволни от нещо. То е една роля, която ви е дадена временно да играете. Няма нищо. То е само за 3 часа. Като я играете веднъж на сцената, то втори път ще се смени. Всеки ден ви дават различни роли да играете. Някой от вас сте недоволни, че сте се родили жена. А пък жените не се раждат. И мъжете не се раждат. Мъжът е направен от пръст, а пък жената Взели са я от двете ребра на мъжа и са я направили. Жената е направена от две ребра, а пък мъжа от хубава пръст. Щом казваш, че си се родил и че си недоволен, ти упоручаваш най-хубавата дума. Щом си се родил жена, то е едно велико благо. Щом си се родил като мъж, то е също едно велико благо. И ако съжаляваш, че си се родила жена, ти не разбираш живота. Че жената е проводница на Божията любов. Ако тя се е родила, значи любовта е почнала да функционира в теб. Това е раждане. Мъжът представлява Божията мъдрост. И ако неговия ум е почнал да бъде проводник на Божията мъдрост, той е вече мъж. Под мъж разбирам да дойде знанието, което освобождава хората. А пък любовта е, която задоволява всичко. Та сега, каква е вашата мисия на земята? Вие сте напуснали вашата мисия – и цял ден седите пред огледалото и само се мъчите с това, онова, с сапун се чистите. Хубаво е това. Но цял ден пред огледалото, това не е жената. Жената трябва да има качества, да знае да готви хубаво и при това да се облича хубаво. Някой казва, неглиже. Не, неглиже не, не глиже няма. Знаете ли какво е хубавото обличане? Да изпътне лицето, а не дрехите. Всичко да даде израз на лицето. Като погледна някому обущате или пълтото, да не кажа много хубави обуща, много хубаво пълто, всичко хубаво, а лицето му не е хубаво. Много хубаво и е да е лицето, а пък обуштата са второстепенни неща. Лицето е човекът. Да казвам. Умът е човекът, а сърцето е жената. Вие седите и казвате, как ли ще се родя втори път? Вие сега не знаете как сте родени, а пък искате да знаете за втория, за следния път. Идат при мене и казват, дайте ни някоя работа. Че каква работа да ви дам? Аз мога да дам на всеки го работа. Ако ви дам най-леката работа, например работата на един капел майстор, да си махате ръцете и ще кажете... Това е лесна работа. Да, но там трябва ритъм. Всички трябва да ги дирижираш. Онзи не разбира. Не разбира, че за това трябват познание. Не е в тояшката. И без да маха тояшката, той като ги учи, те могат да свирят. Учителят прави движение. Това е така писано в драмата вътре. Ще го играеш. Някои цигулари при свирене на цигулката много се кълчат. Ако се кълчиш, не е лошо. И ако си тих, пак не е лошо. Но кое е по-хубаво? Един цигулар-виртуоз, Оли Боу, като свири, ходи по цялата сцена и се кълчи. И всеки един музикант, ако рече да прави така, не подражавайте. Всеки един от вас трябва да носи онзи характер, който природата му е дала. Ако трябва да се движиш, движи се, не е лошо това. Този музикант, Олибоу, той е бил ученик на Паганини. Сега аз играя една роля, на Олюбово, но не можах да го представя както трябва. Той има дълга коса и тя се мята при кълченията му. Той свири хубаво. Цялата публика се възхищава на движенията му. А пък някой друг свири тихо, класически. Ако в един оркестър всички почнат така да свирят, какво ще бъде с капел майстора? Това са индивидуални черти, които човек може да прояви само при особени условия. Има право. Но то не е един общ порядък на нещата. Когато ние говорим за един морален строй, то е да не се влиза в стълкновение. Не опетнявайте вашите чувства. Не опетнявайте в себе си онова чистото и святото, което Бог е вложил. Всякога по възможност, на всяка една мисъл и дайте едно правилно тълкование. Често аз съм забелязал, като я нещо, може да остане по ми нещо. Не го виждам. Занят съм с някаква мисъл. Идва някой и ми казва «Имате нещо на брадата си?» Трябва да си носи огледало. Не виждам каква труха е останала на брадата ми. И какво има от това? Ще познаете какво съм ял. Ще познаете, че съм ял сирене или мед. Няма да ме питате дали ядете мед или не ядете. Що има на бредата ми, значи ям. Тогава аз изваждам огледалото и поглеждам, като видя къде е капката, снемам я от бредата си. Много добре. Сега аз мога да се докача някой път и да кажа, то не е твоя работа да ми казваш дали имам нещо на бредата или не. Но аз казвам, благодаря. Дойде някой и ти направи забележка за погрешката ти. Погрешката ти каква е? Ял си нещо и останало нещо на бърдата ти. То е погрешката. Вчера сядам в обедната стая и като ядохме хубавото ядене, пълнени чушки, сестрите ми носят една голяма чаша с кафе. А пък другите всичките гледат. Казвам. Непотребно е. Дайте на другите. Те казаха. Невъзможно е. Толкова кафе и захар де да намерим. каза: Дайте на всички по една лъжичка. И спращам моята чаша да вземат. И като взеха всички, остана половин чашка. Вие казвате. Ние обичаме учителя. Аз казах, и на другите дайте. То е лош навик. Утре, ако станете учители и почнете да пиете по цяла чаша, и тогас отиде вашето учителство съвсем. Един учител трябва да яде най-скромно. На други се позволява да ядат, но на учителя да не си дояда. На вас, верующите, казвам. На светските хора много работи са позволени, но на вас много работи не са позволени. Ако аз бях изпил чашата, то мнозина, които ме гледаха, можеха да кажат Какво беше кафето? Трябва да е било много хубаво. А пък сега, като взеха по една лъжичка, имаха понятие. И всички останаха доволни. След това се разви една хубава тема. Разговаряхме се половин час философски работи. А ако не бяха пили моята чаша, то щяхме да си излезе много скоро. И тога ще кажат. Струва си човек да бъде учител. Питам сега. Кое е по-хубаво? Една чаша кафе или една чаша вода? Аз бих предпочел една чаша хубава, отлична, балканска вода. По-добре, отколкото обърканото кафе. Кафето вземам само когато дойде някой път хремата или треската. То е лечебно. Ако искате да се лекувате, пийте кафе. То е лечебно растение. Стимулира. Та сега какво разбрахте? Трябва да имате едно изкуство. Като слушаш някой човек, не прави никакви гримаси. Аз ви превеждам примера на Ози Апаш. Аз го наблюдавам. В него има едно движение. Като му дам знак с един пръс, той направи гримаса кисела. Не му е приятно. Той си казва, майстор е той. Той тълкува от моето движение с пръст, че тая ума, при която е седнал, е за мене. Право ли е това? Този човек ме слуша, като му дам знак с ръка, Слушаме. Може да мисли, че тая плячка е за мене или че има детективи. Оглежда се той наоколо. Инстинктът му пак заговори. Иска пак да бръкне. Пак му давам знак с пръст. Най-сетне, той стане и си замине и каза «По-майстор си от мене!» Каква е неговата задача? Ще ви разправя един ден. Като махнах три пъти на човека, излезе си. Излезе с един малък поклон. Каза «Покланям се пред твоето изкуство». Наблюдавайте дявола, като дойде в вас, да ви е отворено съзнанието. Ако съзнанието ви не е будно, ще ви убере. Будно съзнание трябва да имате всякога. Защото животът е един голям изпит. Теренът, по който ходите, не е никак равен. Като се качвате по планинско място, разни поси вземате – Както е терена, такава по-завземате. Тия алпийските туристи, които се качват по уния гледчери, какво внимание, какво съсредоточение имат. Със своите братвички и лопатки правят стълбички и по тях ходят. И най-малкото подклзване е опасно. Теренът, по който вървите е различен, вие имате да разрешавате една задача. Вие сте дошли в този живот, например, да развиете вярата си. Или да развиете надеждата си. Или да развиете своето милосърдие, или своята съвест, или своята справедливост. Или в този живот си дошъл да развиеш волята си. Има хиляди неща, за които вие сте родени. Всички неща не може изведнъж. Или сте дошли да развиете своето религиозно чувство? Да знаете как да се молите? Иде някоя болест или земетресение, помолиш се и се отложи. Значи в този случай чулте е Господ. Апостол Павел, като беше на онзи кораб, имаше буря. Той се помоли но престана ли бурята. Колко дена бяха класкани от бурята в морето? Но това трябваше да стане. След 14 дена той извади хляб и каза Братя, ще имате едно нещастие. Корабът ще се струши и нито един няма да загине. Хъпнете малко. Благодарете на Бога. И това, което каза апостол Павел, стана. И излязоха на острова и много хубаво ги приеха на острова. Три месеца седяха там. Всеки един от вас трябва да знае какво му трябва. Вие искате неща, които не са ви потребни. Вие искате да бъдете красив. Това е една табела, табела на една голяма кантора отгоре. Колониални стоки. Нямате вие нужда от колониални стоки. Вие сте родени за астрономи да разбирате небето. Вас са ви дали тръба. Какво ще ви трябва красивия надпис за колониалните стоки? Ще отидете да наблюдавате небето и да давате познание на хората за ония светове, които са далече от земята. Това е по-хубаво, отколкото да бъдете търговец на колониални стоки. За колониални стоки много хора има, но за астрономии малко. И малко религиозни хора има сега. Обикновени религиозни има много, но малко религиозни хора има да блика от тях любовта. Един хубав извор. Има извори. Но мътни. Но хубави извори има много малко. А желая сега вие да бъдете хубави извори. Казано е. Началото без словото. И ако словото беше началото, ти трябва да бъдеш край на нещо хубаво, да извършиш волята Божия. Помнете, трудът е най-низката точка, до която можете да стигнете, а пък служенето, то е най-високата точка. Желая всинца да се научите да служите. Трудът всички го знаете. Сега трябва да се издигнем до най-високата точка. Да се научите да служите. Искам сега от вас. Нарисувайте три картини. Едната картина на добродетелта. Един човек, който е добродетелен. Втората картина нарисувайте един човек, който се е влюбил. И третата картина е един, който е взел билет лутариен и е спечелил един милион. Това е за следващия път. Ще нарисувате каквото иде. Да видим вашата идея. Значи добродетелен, влюбен и човек, спечелил на луталия. Аз да ви кажа. Влюбеният е концентриран човек. Той трябва да се концентрира. Първият беше добродетелният. Как ще го представите? Хайде, ще ви улесня. Представете си кошница с плодове и той ги раздава. Третият е този, който е спечелил един милион лева. Ковчегът с парите е пред него. Той ги брои. Като банкерин ще го представите. Всичките са хора. Вие не правете разлика. Всички са ценни. И добродетелният, и влюбеният, и банкерина. Само, че някои служби са по-високи. А пък уния органи, които имат по-низки служби, на тях Бог е дал по-голяма почи, за да няма раздор. Службата на краката не е такава, каквато е на ръцете. И краката, и ръцете, и очите – всички извършват своите служби и функции. Но всички не са еднакви. Та в дадения случай, когато извършваш някоя работа, ти трябва да знаеш къде функционираш. И ако извършваш по-низка служба, трябва да знаеш, че ще имаш по-голяма почет. Ако някой на земята е щастлив, на небето не обръщат никакво внимание на него. Но ако е нещастен, в небето вече обръщат внимание на него. Това е най-хубавият сюжет за тях. И всеки е готов да даде нещо на този брат на земята, за да го направи щастлив. Вие, като не разбирате сега Божия закон, казвате «Нещастен съм», че обикнали са те на небето, видели са те, и имаш вече приятели на небето, които са записали твоето име. Кажете ми сега, кое е останало у вас, което няма да влезе в тълкновение с вашите възгледи? Вие казвате. Нищо не сме придобили. Не. Всякога към живота си трябва да притулите нещо ново. Вие имате някои неща, които са останали у вас от вашите дети, от вашите бащи. Вие нещо ново не сте внесли в тази картина. Всеки един от вас трябва да внесе нещо ново. Чрез вашата мисъл трябва да внесете нещо ново в себе си. Ако парите могат да ви направят щастливи, аз ви ги давам, но няма да ви направят. Ще ви направят нещастни. Ако плодовете могат да ви направят щастливи, добре. Но знайте, те ще изгният. Колко дни могат да траят плодовете? 10-20 дни. Трябва да си ядат. И колко време ще трае 1 милион лева? Някой казва. За цял живот ми стигат. Един милион на един цар стигат ли му? Че има царе, които имат един милион на ден разноски? Вие казвате, че за вас един милион стига за цял живот? За английския крал със своите придворни слуги 365 милиона български лева не са много. Колко струват те в английски лири? Сега Разбрахте ли какво трябва да рисувате? Каква ще бъде първата картина? Човек с кошница в ръка, с круши, ябълки и раздава ги. Втората картина? Едно дете, което гледа нагоре към кошницата и казва: Няма ли да ми дадеш? Влюбил се е той. И най-после он си, който брои парите от лотарията. Както децата, няма нищо, че няма да нарисувате художествено, колкото аз нарисува. Така, че аз ви давам насърчение. Аз турих три 4 черти. Това е модерно рисуване. Някой турил нещо и казва модерно рисуване. Природата е направила опити. Нещата трябва да се представят такива, каквито са. Ни повече, ни по-малко. Началото без словото. Дръжте се за това начало. Не се спирайте в своя път към Бога. И земята като се върти да ви бъде приятно, че се върти и че става ден и нощ. Като стане нощ ще си починете и като стане ден ще станете да работите. Тая година ще бъде една благословена година за уния, които разбират. Че знаете ли тая година след колко години ще се върне? Те казват, че тя отива в вечността. Не. Учените астрономи изчисляват. Една комета идва и след колко години тя ще се върне? След 100, след 2000, след 3000 години? Земята в 365 дни, като се завърти около себе си, прави цял един кръг. Тая е година след колко години ще се върне? Това е труден въпрос. Има математика там. Но ще се върне пак. Но доста е протяжна нейната орбита. Следващото е ви живот, като влезете в 25-та си година, тя ще ви бъде на гости. Като заминете и като седите по онзи свят 45 години или 100 години или 2000 години, 2000 години няма да седите вие горе. Като се върнете на Земята, 25 години след вашето връщане на Земята, тая година 1937, пак ще ви дойде на гости. И тая година тогас ще има връзка с сегашната 1937 година. Ако вие разбирате закона, тогас цялата картина ще изпъкне като на кино. Каква е връзката между тогавашната година, която ще дойде и сегашната 1937 година? Това сега не е важно. Важното са картините. Ще нарисувате една картина, която да представлява добродетелния. Една картина, че сте се влюбили. Но бих желал да се влюбите, което пари струва. И най-сетне е да забогатеете. Умен да бъдеш. Любовта да дойде. И да бъдеш богат, да имаш знания. Влюбен разбира онзи, който е разбрал любовта. Като хапне, той ще разбере. Това е осмислене сега на тая картина. Добрата молитва. Следват гимнастически упражнения. Небето е ясно, студено е. Лекция държана от учителя пред общия околотен клас на 6 януари 1937 година.